Királyok vére A régi pontoázi kastély hosszan elnyúló, alacsony pincéjébe, ahol Nogaria donéfi véreket vallatta, már beszürem lett, ha is a hajnal fénye. Valahol egy kakas kukorékolt, aztán egy másik zendített rá, majd egy verébraj húzott el a pince előtt, amelyeket kitártak, hogy felfrissüljön a benti levegő. A fara erősített fákja erősen sercegett, S fanyar füstje összevegyült a megkinzott testek szagával. Gillam de Nagáré bágyat hangon szólált meg. A fákját. A falhoz támaszkodva pihenő pribékek egyike megmozdult, A pince valamelyik zugából új fákját hozott. Meggyújtotta a háromlábú vasálvány parazsánál, amelyen a most már feleslegessé vált kínzó szerszámokat izzították. Az éget fákját kiemelte tartójából, eloltotta, és helyébe tűzte az ujjat. Aztán visszaballagott a falhoz társa mellé. A két kínvallató, ahogyan nevezték őket, szeme körül a kimerültség karikái piroslattak. Izmos, szőrös, vérelszennyezett karjuk ernyetten csüngött bőrkötényükre. Erős izzadtság szagot árasztottak. Nogari felemelkedett a zsámolyról, amelyen ülve a kihallgatást vezette, és Sovány testének árnya megkettőződve reszketett a szürkés kövekem. A pince végéből zokogástól elcsukló lihegés hallatszott, a donéfi vérek nyögtek ott. Nogari föléjük hajolt, a két arc különös módon hasonlított egymásra. Nedves csíkoktól felszántott bőrük egyformán szürke volt, s verítéktől meg vértől ragacsos hajuk, fejükre tapadva mutatta koponyájuk formáját. Testük megrándult -meg a felhasadozott ajkakról feltörő nyögések közepette. Kotyié és Filip boldog gyermekek majd boldog ifjak voltak, vágyaiknak, élvezeteiknek, becsvágyuknak és hiúságuknak éltek. Mint minden ragjukpéli ifjú nemes, megtanultak fegyverrel bánni. Mindedik csupán apró cseprő kellemetlenségeik akadtak, s olyan ok, amelyeket kitaláltak maguknak. Tegnap még ott lovagoltak a hatalom kíséretében, s minden reményüket jogosultnak látták. Csak egyetlen éjszaka telt el s most már csak összezúzott állatok voltak, s ha még tudtak volna kívánni valamit, akkor a megsemmisülést óhajtották volna. Nogaré, anélkül, hogy arcán a szánalom vagy az undor legkisebb jele is mutatkozott volna, egy ideig figyelmesen nézte a fiatal embereket, aztán felegyenesedett. Mások kínja, mások vére, áldozatainak szidalma, gyűlölete vagy kétségbeesése nem hatott rá. Ez az érzéketlenség természetes adottsága volt, és hozzá segítette, hogy ezáltal a királyság legfőbb érdekeit szolgálja. A közjó szolgálatára volt hivatva, mint mások a szerelemre. Az elhivatottság egyfajta szenvedény nemes elnevezése. Nogari ez az ólomból és vasból ölt ötvözött lélek sem kétejt, sem akadályt nem ismert, ha az államérdek kielégítéséről volt szó. Az egyén nem számított előtte semmit, mint ahogy a saját személyét sem tartotta fontosnak. A történelemben mindig akad egy különös és folyton megújuló nemzetség, a rend megszállottjainak sora. Ezek egy elvont és korlátlan hatalmú bálvány előtt hódolnak, az emberi élet mit sem számít szemükben, ha szembeszegül az intézmények dogmáival, s mintha felednék, hogy a közösség, amelyet szolgálnak, emberekből áll. Nogari a kínvallatás közben meg sem hallotta a Doné fivérekről jajongását. Ő csak a rendetlenség okait szüntette meg. A templomosok keményebben tartották magukat, csak ennyit mondott. Pedig helyi kínvallatokkal dolgozott, és nem a párizsi inkvizíció hóhéraival. Nogári dereka elnehezült, hátába fájdalom nyilalt, a hideg, gondolta. Bezáratta a pinceablakokat, és közelebb lépett a vas háromlábhoz, amelyen még izzott a parázs kinyújtott kezeit dörzsölgette, aztán dünnyögve tapogatta derekát. A falhoz támaszkodó két pribék elbóbiskolt. A keskeny asztalról, amelyen ő maga dolgozott egész éjszaka, minthogy a király úgy kívánta, hogy sem írnok, sem jegyző ne legyen jelen, összeszedte a kihallgatás közben teleült papírlapokat, és elhelyezte a pergamen irattartóban. Aztán sóhajtva indult az ajtó felé, és kilépett. A pribékek megpróbálták lábra állítani Gotyé és Filip Minthogy Mint hogy ez nem sikerült, kagyukba vették őket, mint a beteg gyermekeket szokták. Úgy cipelték az általuk meggyötört testeket a pincével szomszédos zárkába. A pontoi régi kastély, amelyet már csak kapitányságnak és börtönnek használtak, mint egy fél mérföldnyire állt a Mobusszoni királyi rezidenciától. Nogaré a bíróság két poroszlója kíséretében gyalogtette meg ezt az utat. Szaporán lépkedett a nyírkos erdő illatával terhes hajnalban. A Mobiszoni udvarán áthaladva Nogari nem is viszonozta az íjászok tisztelgését, s a lakosztályok felé vezető úton ügyet sem vetett a suttogásra, sem a testőrök termében áldogáló nemesek és kamarások gyászos ábrázatára. A király kérdezte. Egy apród hozzá, hogy a terem felé vezesse, s a pecsétőr kisvártatva ott állt a királyi család előtt. Szépfülöp székekarfájára könyökölve, állát tenyerébe hajtva ült. Szeme alatt pegyhütten kék lett a bőr. Izabella mellette állt, az arcát keretező két aranyos hajfonat kiemelte vonásai merevségét. Ő volt a balsors kovácsa. A rávetődő pillantásokból kiolvasta, hogy a drámának részben ő is felelőse, s a besugót a bűnössel összekötő különös kapcsolat révén csak nem vádlottnak érezte magát. Valoá grófja idegesen dobolt az asztal szélén, és úgy csavargatta a fejét, mintha szűk lenne a gallérja. A király másik fivére, pontosabban féltestvére, Louis de France, Évrő grófja, nyugodtan üldögélt dísztelen ruhájában. Végül közös szerencsétlenségükben egy csoportot alkotott a három érdekelt herceg, a király három fia. A három férj, akiket egy időben sújtott a katasztrófa és a nevetségesség. Navarai Lajost ideges köhögés rázta. Poájtjéi Fülöp szinte meggémberedett a magára erőszakolt nyugalom pózában, és Károly szép vonásait feldúlta az őt első ízben sújtó bánat. Vallottak, Nogaré? kérdezte Szép Fülöp. Sajnos szőr, ez a szigeletes szörnyű dolog megtörtént. Olvassa fel a vallomást. Nogaré szétnyitotta a pergamen irattartót, és elkezdte. Mi, Gillem de lovag, nagyon szeretett felséges urunk negyedik Fülöp király kegyelméből, a királyság főtitoknoka és Franciaország pecsétőre, az ő parancsára enapon 1314. április 25-én Éjfél és Prima között Pontoá kastélyában a feltett kérdések nyomán nevezett város bíróságának kínvallatói jelenlétében kihallgattó Kotyé Doné lovagjelölt urat, fülöknek Poet poetyi grófjának kíséretéből, valamint Filip Doné fegyvernök urat, Charles de Valois kíséretéből. Nogaré szerette az alapos munkát, természetesen a két Doné kezdetben tagadott. De a pecsétőrnek megvolt a maga módszere a vallatás vezetésére, amelyelőtt a lovagiaskodó aggályosság nem sokáig tudott helytállni. A fiatalemberektől teljes és részletes vallomást csikart ki. A hercegnők kalandjának kezdetét, a találkák időpontját a nezletoronyban töltött éjszakákat, a cinkos szolgák nevét, és mindazt, ami a bűnösök számára egykor szenvedét, lázat és gyönyört jelentett. Elősorolták, írásba foglalták, részletesen kiteregették a vallatás nehéz óráiba. Izabella alig mert fivéreire nézni, s azok maguk is kerülték egymás tekintetét. Csak nem négy éven át becsapták, felszarvazták és megcsúfolták őket. Nogári minden szava bánatot és szégyent hozott rájuk. Az időpontok felsorolása rettenetes kérdés elé állította Navarrai Lajost. Házasságunk első hat esztendeje alatt nem volt gyermekünk, s csak miután ez a Doné betolakodott Margit ágyába, csak azután született. Akkor született a kis Johanna. Ezt tovább már semmit nem hallott, mert a fejébe tóduló vér ott zúgott a fülében, s egyre csak azt ismételgette magában, a lányom nem tőlem van. A lányom nem az enyém. Poáthié grófja igyekezett nyomon követni a felolvasást. Nogáré nem tudta kiszedni a Doné fivérekből, hogy Poátyé grófnéjának szeretője lett volna, és nevet sem mondtak, már pedig azok után, amit bevallottak, nyilván kiszolgáltatják e szeretőt, ha ismerik a nevét, vagy ha egyáltalán létezett volna hogy Johanna Gróf négy alázatosan cinkos szerepet játszott, ahhoz nem fért kétség. Poátyéi Fülöp elgondolkodott. Tisztázottnak tekintve az ügyet, s mert a foglyok hangja kivehetetlenné vált, úgy döntöttünk, hogy a vallatást berekesztjük, és jelentést teszünk róla felséges király urunknak. A pecsétőr végzett. Elrendezte iratait és várakozott. Néhány perc múltán, szép fülök felemelte állát a tenyeréből. Kijam úr, mondta, kegyelmed világosan kifejtette előttünk e fájdalmas dolgokat, ha majd ítélünk, ezeket itt meg fogja semmisíteni. A pergamen irattartóra mutatott. Hogy nem maradjon nyoma, csupán emlékezetünk mélyén. Nogáré meghajolt, és távozott. Sokáig csend volt, aztán valaki váratlanul felkiáltott. Nem. Károly herceg ugrott fel székéről. Nem, ismételte meg, mintha elfogadhatatlan lenne számára az igazság. Keze remegett, arcán rózsaszínű foltok jelentek meg, és nem tudta visszafolytani könnyeit. A templomosok, hebegteté tován. Mit mond Károly? kérdezte fülöp. Nem szerette, ha nagyon friss emlékeket bolygatták. Fülében még ott csengett, csak úgy, mint Izabella kivételével minden jelenlévőjében a nagymester nagy hangja. Legyetek mind átkozottak, tizenharmad íziglen, fajtátok végezetéig. De Károly nem az átokra gondolt. Azon az éjszakán, dadogta, azon az éjszakán együtt voltak. Károly, nézett rá a király ön meglehetősen gyenge férj volt, de most legalább tegyen úgy, mintha erős herceg lenne. Ez volt az egyetlen támogatás, amit a fiatalember apjától kapott. Valóá grófja még egy szót sem szólt, s valóságos büntetést jelentett számára így hosszú ideig némánülni. Most kihasználta a pillanatnyi csendet, és kitört. Az Isten szerelmére, kiáltotta. Ugyancsak furcsa dolgok történnek a királyságban, sőt, még a királyházában is. A lovagság kihal, s véle pusztul minden becsület. Ezután hatalmas szónoklatba kezdett, amelynek hevenyészet dagályosságát, meglehetősen sok álnokság táplálta. el számára minden összefüggő egészet alkotott. A király tanácsosai élükön marinnyal meg akarták semmisíteni a lovagi rendet, de vele együtt a jó erkölcs is megsemmisült. Senkiházi törvénytudók nem tudni, miféle új jogot találtak ki a romai intézmények alapján, hogy azzal helyettesítsék az ősi, jó feudális jogot. Az eredmény nem is váratott, hogy sokáig magára. A keresztes hadjáratok idején az asszonyok évekig magukra maradtak, Mégis meg tudták őrizni tisztességüket, és semmiféle vazallust nem kockáztatta, hogy elrabolja tőlük. Most minden csak gyalázat és szabadosság. Hogyan? Két fegyvernök. E fegyvernökök egyike a kegyelmet háza népéhez tartozik, fivérem, jegyezte meg Szárazon a király. A másik pedig felséget fiának lovagjelöltje, mutatott Valoá Poetje Fülöp gróf széttárta két hosszú karját. Bármelyikünket rászedhet az, akiben megbíztunk. Éppen erről van szó, kiáltott valoa, aki mindenből érvet kovácsolt önmaga számára. Ezért nincs nagyobb bűn, mint amikor a vazallus el akarja csábítani és meg akarja fosztani tisztességétől Hűbér Ura asszonyát. A Doné fivérek sem tettek egyebet, mint... Tekintse őket halottaknak, fivérem, szakította félbe a király. Kezének közömbös, ám határozott mozdulata felért a legrészletesebben indokolt ítélettel. Nekünk most a házasságtörő asszonyok sorsa felől kell intézkednünk. Engedelmével, fivérem, előbb a fiaimat fogom megkérdezni. Beszéljen, Lajos! Navarrai Lajos kinyitotta a száját, de heves köhögés fogta el, és két piros folt jelent meg az arcán. Amíg a roham tartott, mindenki hallgatott. Amikor végre lélegzethez jutott, Lajos felkiáltott. Hamarosan híre megy, hogy fattyú a lányom. Ezt fogják híreztelni. Fattyú. Ha elsőnek ön kiáltja világgá, Lajos felelt a király, bizonyos, hogy mások is követik majd példáját. Valóban, bólintott sár de valóá, akinek ez eddig eszébe se jutott, s most nagy kék szemében hirtelen furcsa fény jelent meg. És miért nekiáltanám, ha egyszer igaz? folytatta Lajos, aki teljesen elvesztette önuralmát. Hallgasson, Lajos, ütött a király a szék karfájára. Szíveskedjék csupán tanáccsal szolgálni, a felesége büntetésére vonatkozóan. Fosszák meg életétől, felelt a civakodó. Őt is, meg a másik kettőt is, mind a hármat. Halál, halál, halál! Összeszorított foggal ismételte. Halál! És öklével képzelt fejekre sújtott le a levegőben. Poatyéi fülöp tekintetével kért szót apjától. A fájdalom megzavarja, Lajos, mondta aztán. Johanna nem oly bűnös lelkületű, mint Margit és Blanka. Kétségtelen, hogy hibás, mert elősegítette a bűnözést, s ezáltal ő is védkezett. De Nogaré úr nem szolgált bizonyítékokkal, hogy házasságtörést követett volna el. Kinosztassa hát meg őt is, Nogaréval, és meglátja fog-e vallani, kiáltotta Lajos magából kikelve. Ő segített bemocskolni becsületem, és Károly becsületét is. Ha szeret minket, Fülöp, ugyanolyan mértékkel méri őt, mint a két másik csalót. Poatyéi Fülöp nem felelt azonnal. Az ön becsülete drága nekem, Lajos, mondta végül, de a francs nem kevésbé. A jelenlévők összenéztek, és Fülöp folytatta. Navarra önnek anyánk örökségeként saját Lajos. Ön már király, s ha Isten is úgy akarja, minél később, de Franciaország is az öné lesz. Az én birtokom csak poátyé, amit apánk kegyeskedett nékem juttatni, s még csak Franciaország perjesen vagyok. De feleségem Johanna révén Burgundia palotagrófia, és Szelinsz ura lettem, s a Szelinszi sóbányák jelentik jövedelmem legtekintélyesebb részét. Johanna tehát zárják kolostorba, amíg ezt az ügyet elfelejtik, vagy akár örökre is, ha a fivérem becsülete így kívánja. Ezt javaslom, és kérem, hogy hagyják meg életét. Louis évrög grófja, aki eddig hallgatott, most Fülöp pártjára kelt. Unoka igaza van, mind Isten, mind a királyság szín előtt, mondta meggyőződéstől fűtött hangon, de fellengzősség nélkül. A halál súlyos dolog, amely nekünk magunknak is nagy lelki okoz, tehát haragunkban nem szabad mások haláláról döntenünk. Navarai Lajos dühös pillantást vetett nagybátyjára. A család már igen régóta két táborra szakadt. Lajos és Károly inkább valoát szerette, s e két gyenge befolyásolható fiatalember igencsak bámulta a nagybácsi bőbeszédűségét, kalandos életét és elveszett trónjait. Poátyéi Fülöp ezzel szemben évrő nagybátyjához húzott, aki nyugodt jellemes, meggondolt személy nem terhelte századát törtető vágyaival, s nagyon is megelégedett normandiai birtokaival, amelyeket bölcsen igazgatott. A jelenlévők így hát nem csodálkoztak, hogy kedvelt unokaöcsét pártfogolja, hiszen ismerték egymás iránt érzett vonzalmukat. Annál meglepőbbnek tűnt valóá magatartása, aki az imént elhangzott dühös kirohanása után nem támogatta tovább Navarrai Lajost, hanem ő maga is a halálbüntetés ellen szavazott. A kolostort túl enyhének tartotta a bűnösök számára, de a börtönt, az életfogytiglani várbörtönt, az életfogytiglani szót erősen megnyomta, igenis helyeselte. Ilyen fokú, lelkijóság Konstantinápoly névleges ex-császárjánál nem a természetes adottság megnyilvánulása volt. Az e fajta irgalmas gondolatot csupán a számítás sugalhatta. Egy azonnal átgondolt számítás, miután Navarrai Lajos kiejtette a fattyú szót. Csak ugyan. Csak ugyan, hogyan is áll jelenleg a királyi utódlás? Navarrai Lajosnak nincs más örököse, csak ez a kis Johanna, akit mától kezdve a törvénytelenség súlyos gyanúja árnyékol be, s ez akadályozhatja esetleges trónra jutását. Károlynak nincs ivadéka, mert felesége Blanka csak halott gyermekeket hozott világra. Poátyi Fülöpnek három leánya van, de ez a botrány talán rájuk is kihat márpedig ha a bűnös feleségeket kivégzik, a három herceg haladéktalanul új asszony után néz, s így minden esélyük meg lesz, hogy újabb gyermekeik legyenek. Ha azonban feleségüket életük fogytáig börtönbe zárják, ők továbbra is házasok maradnak, s ez lehetetlené teszi egyéb kapcsolatok létesítését, tehát nemzetségük folyamatosságának újabb biztosítását is. Sárda Valoá dús fantáziájú herceg volt, ama kapitányhoz hasonlóan, aki háborúba indulva arról álmodozik, hogy minden felettes tisztjét megölik, s elképzeli, hogy őt nevezik ki a csapatok élére. A király öccse is, civakodó lajos beesett mellét és poatjéi fülöp soványságát látva, arra gondolt, hogy a betegség előre nem látható pusztítást végezhet soraikban. Aztán vadászat közben is előfordulhatnak balesetek. A lovagi játékok alkalmával összeroppanhatnak a lányzsák, felbukhatnak a lovak, és nem ritka eset, hogy a nagybácsik túlélik unoka öcseiket. Károly szólalt meg a mozdulatlan szemhéjú férfi, aki e pillanatban Franciaország egyedüli és igazi királya volt. Valóan összerezzent, mintha megijedt volna, hogy kilesték gondolatait. De nem őt, hanem harmadik fiát szólította meg, szép fülöp. A fiatal herceg levette kezét arcáról. Sírt. Blanka, Blanka, hogyan lehetséges ez, atyám? Hogyan tehette? nyöszörgött. Annyiszor mondta, hogy szeret, s oly szépen be is bizonyította. Izabella türelmetlen, megvető mozdulatot tett. Hát ilyen a férfiak szerelme a test iránt, amelyet már birtokoltak, gondolta, és ha ő vége megkívánt test, mi könnyedén hiszik a hazugságot. Károly, unszolta fiát a király, mintha csak egy gyenge elmélyűvel beszélt volna. Mit tanácsol, mit tegyünk a feleségével? Nem tudom, atyám, nem tudom, el akarok bújni, el akarok menni, kolostorba akarok vonulni. Szinte azt kívánta, hogy őt büntessék meg, mert a felesége megcsalta. Szép megértette, hogy ennél többet nem várhat tőlük. Úgy nézte fiait, mintha először látná őket. Elgondolkodott az első szülöttség jogán, s megállapította, hogy a természet olykor rosszul szolgálja a trón érdekeit. Miféle ostobaságokra vetemethet a királyság élén legidősebb fia, ez a meggondolatlan, indulatos és kegyetlen Lajos. És miféle támasz lehet számára a legifjabb, aki már élete első megpróbáltatása alkalmával összeroppan. Kétségtelenül, Poatyéi Fülöp a legalkalmasabb az uralkodásra. De Lajos, és ez előre látható, alig ha hallgatna rá. S te mit tanácsolsz, Izabella? hajolt a király leánya felé. Megtévedt asszony soha nem örökítheti át királyok vérét, felelt Izabella. A büntetést pedig tudatni kell a néppel, hogy mindenki tudja a király feleségét vagy leányát, keményebben büntetik ilyen védkekért, mint egy jobbágy asszonyát. Helyes gondolat, bólintott a király. Valóban, valamennyi gyermeke közül Izabella lenne a legmegfelelőbb uralkodó. Még vecsernye előtt ítéletet hirdetünk, állt fel a király, s visszavonult, hogy, mint mindig most is, Marinjal és Nogaréval vitassa meg végső döntését.